56-cı məzmur Musiq rəhbəri üçün Davudun Yonat Eləm Rehoqim üstə oxunan miqdamı Filişlilər onu qat şəhərində yaxalıyanda Rəhm et mənə, ey Allah! İnsanlar sel kimi üstümə cümur Gün boyu döyüşərək məni sıxışdırırlar Gün boyu düşmənlərim sel kimi üstümə cümur Əleyhimə qalxan məğrur döyüşçülər çoxdur. Bu dəhşətli gündə mən yalnız sənə güvənirəm və görə Allaha həm dedirəm. Mən Allaha güvənirəm, qorxmuram. Fani insan mənə nə edə bilər? Hər işimə onlar ziyan vururlar, həmişə mənə qəst qərəz qururlar. Xəlvət bir yerə yığılıb, hər addımımı izləyirlər, Qusqı qurub canımı almaq üçün gözləyirlər. Günahlarına görə onları cezalandır, ey Allah! Qəzəvlə bu xalqları yerlən yeksan elə Dərtlərimi saydın, göz yaşlarımı tuluğunayıq. Bunlar sənin kitabında yazılmayıb. Mən səni çağıranda düşmənlərim geri dönür. Bunu bilirəm, Allah mənim tərəfimdədir. Və ədinə görə həmd etdiyim Allaha, Və ədinə görə həmd etdiyim Rəbbə, Allaha güvənirəm və qorxmuram. Fani insan mənə nə edə bilər? Ey Allah, sənə olan əhdlərimə əməl etməliyəm, sənə şükür qurbanı təqdim edəcəyəm. Çünki canımı ölümdən qurtardın, ayaqlarımı büdrəməyə qoymadın, belə ki, Allahın hüzurunda, Həyatın nurunda dolanım.